«Та ви, братця, згадайте, що казав Гонта. Він присягав, а за ним і ми, що залишимося вірні своєму обов'язку. А обов'язок до вітчизни сотник вважає за найсвятіший, і за нього ладен душу чортові закласти. А щодо дідича князя, то Гонта заприсягнув, що віддасть життя за його підданців. Тепер розміркуйте, панове». Що є з вітчизною і для нас, і для нашого ватажка-сотника? Невже чужа, ворожа, ненависна Польща з її озвірилим панством та гадючим латинством? Ні, звичайно, ні. Вітчизною нам була і їй буде Україна. І ось цієї замордованої панами вітчизни ми не зрадимо. Тому й присягалося. Та ще присягалися захищати княжих-підданців. А хто ж княжі-підданці? Та ми ж, колишні козаки, вільні люди, яких ляхи обернули на рабів, на бидло. То за це бидло ми й понесемо свої голови. На тому й Христа цілували. От так пану Савул, оце добре. Чорт його батька знає, як добре. По півднячому крикнув фальцет. Якщо і в пана Сотника такий розум, то я йому в ноги чолом крекнув вдоволений бас, та ось ви розміркуйте і про цей похід, який нас чекає. Тут штука, штука, знову вириснув фальцет. а ти як думав? Та побий мене сила Божа, коли це не хитрощі, які полякам кісткою в горлі стануть. Пішли чутки, що Залізняк з усіма силами залишив Лисянку і вирушив на Умань то слід би на здоровий глузд зараз же стягти у фортецю все військо і засісти в ній. А тут оголошують у такий час похід, щоб лишити фортецю без захисту. «А хто ж це придумав?» – спитав Бас. «Звісно, Гонта. Шляхта, гадаю, до цього не додумалась би». «Ой, то це не дарма!» – зарепетував фальцет. Тут і Сара мимохить скрикнула. Розмова Залізняка й Гонти у корчмі постала перед нею в новому світлі. Вона тепер зрозуміла, що Умань приречена на загибель. «Чув на твою голову прохрипів бас? Ще хтось підслухає? Та, мабуть, вже й підслухав. З тривогою мовив баритон. Я, наче, якийсь крик чув, он з того боку». «То давайте обшукаємо все навколо», – підхопила обидва співрозмовники, швидко пішли до протилежної стіни вежі. Ні жива, ні мертва причаїлась Сара за палями, які стояли в кутку. «Здається, немає нікого», – промовив озираючись навколо стрункий козак, що розмовляв баритоном. «Ані біса», – підтримав його фальцет, власником якого виявився огрядний приземкуватий лицар. «Пошукаємо ще», – прохрипів бас. «А то ж, язика залишати на свої голови небезпечно», – погодився й баритон. «А ну, лишень, розкидаємо ці палі, чи не там заховався сатана?» Сара вся похолола. «Прощай, Петре, кінець», – майнула в її голові, остання думка і згасла. Але фальцець ненацько вигукнув. «Стривайте, братця, он де підслухач, шпигун!» І показав на якусь невиразну тінь, що майнула поблизу. «Переймай його!» Не роздумуючи, всі троє кинулися на лови. Спершу Сара не могла навіть зміркувати, чому її не тягнуть на розправу, і сиділа, заціпенівши від жаху. Та коли голоси переслідувачів затихли, дівчина зрозуміла, що вона врятована. Виглянувши з запаль і пересвідчившись, що поблизу немає нікого, Сара прожогом вискочила із засідки, метнулася в протилежний бік і збігла косогором на вулицю. Але вона тільки тоді відчула себе в безпеці, коли опинилася на майдані, де вже метушилися люди. Від пережитого страху в дівчини підламувались ноги, і вона сіла під синагою перепочити. Довго так просиділа сердешна без думки, без волі, без бажань, поки нарешті отямилась. Тим часом у місті щинилася страшенна тривога. Обивателі перебігали з будинку в будинок, з вулиці на вулицю, збиралися на Майдані, де вже стояв гомін тисяч голосів, чулися стоги і плач. Спочатку Сара не звертала уваги ні на метушню, ні на Гамір, та потім, коли трохи опам'яталась і згадала розмову біля вежі, відразу зміркувала, що звістка про похід залізняка на Умань уже, мабуть, поширилася по всьому місту. «Чого це на Майдані такий тиск?» спитала Сара у якоїсь єврейки. «Чого?» перепитала та. «Ой, мамеле, хіба не знаєш? Гайдамаки йдуть, розбійники йдуть.